Kam qenë rreth 1 vit në Islam. Më përpara, pran Xhailet kam pas lidhje me një vajzë serioze. Tani unë komunikoj dhe flas me të. I kam folur për fenë dhe se si duhet që ajo të jetë, që të bëhet gruaja ime. Dhe i pranon të gjitha, vetëm shanimin nuk e pëlqen që ta vendos. Kush është këshilla juaj? Kamsuar të falat, shkon për xhumë dhe vjen në mësime. Normalisht një përgjigje në lidhje me këtë pyetje ne e kemi dhënë në mësimin e kaluar si sot një avd. Merë po ndoshta kjo mund të jetë një pyetje tjetër, kështu që ka diçka që është ndryshe faktikisht nga pyetja e javës së kaluar. Sot Shamin Nuk e pëlqen që ta vendos Pra nuk thot nuk e pranon Kurse njavë në kaluar ishte Nuk e pranon shamin fare Kurse këto thot nuk pëlqen që ta vendos Atëher nuk pëlqen që ta vendos Këquat më katë dhe gjuna Dhe kjo gjë nuk e nëzjer Këte femur nga feja Gjë që nuk e bënd në daluar Martesen me të O në prapë se prapë i qëndroj Asa i këshile që kam dhe njavë, njavë në kaluar Që nëse muslimani pra besimtarit do të martohet, duhet që të mendoj për të ardhmen e ti të besimit dhe të mendoj për të ardhmen e ti për fëmijet e ti. Kënë nën, në esër në do tjetë edukatorja e fëmive të tu. Për këta rësye, të mëndohemi që të zjedhin fëmive të tanë një nën të mirë dhe të devotshme, sepse nëse ne largohemi nga kjo bot, në një moment që Zodë i ka shkuar e të të të lërgojmë nga kjo bot, kjo nënë do tjetë gjithë shka për këta fëmi. Për këta rësue, në thëmë të prindi ka për gjithësi për fëmi të ti, dhe është detyr dhe e drejt e fëmive dhe i prinderve që t'u azjedhë që t'u azjedhë nënën sa më të mirë të devotshme të mundshme. Êënësishme, normalisht Ne nuk jemi në një situatë atyll që gjithë shoqëria tjetër besimtare, edhe besimtar me kuptimin që pastaj njeriu zgjedh vetë të përzihet etje etje, ndoshta shumë prej nesh i ka gjetë Islami ose stakfëlla shumë ose disa prej njerëzve i ka gjetë Islami në lidhje të caktuara dhe për shembull për sa bëhet fjalë për këtë pyetje, unë në shoh se është bërë arritje ajo pra motra ka planuar islamin, ka filluar të fale Xhuman, prezanton mësime, po un mendoj se kjo nuk është e mjaftueshme. Me kaq nuk duhet mjaftohemi. Shumë e rëndësishme që tilla situata të sqarohet se jeta dhe feja për mua janë të pandashme. Që do thotë, un do të jetoj në islam dhe si mbas islamit. Në mundu shi nesër pas nesër, kjo vajzë mos zhgënjehet. E jestë ndonjë gjë tjetër, ndërkohë që burri për saj kërkon që të falet pesë herë në ditë, burri për saj kërkon që ta gjojë Ramazan, vjen një kohë që burri për saj kërkon edhe hijxabin çamin, ndërkohë që thot këtë muhabet s'ma ke bër. Se po të më kishe bër këtë muhabet qysh në kohën e zamanit, paqysh në kohën kur ne kemi qenë të lidhur apo në fejes apo ç'a mund të quhet kë gjë, un nuk do të pranoja një martesë të tillë. Ashtu siç mund të jetë edhe më kundërta. Thot djali, unë ta dhja se ti nuk do të falëshë në mëzë, ta dhja se nuk do të vendohëshë e hijabë, ta dhja, ta dhja, ta dhja, nuk do të isha lidhë farë, nuk do të kisha kryu familje me ty. Atëherë, gjërat duhet në sëqaruar, unë nuk jam për një shami, apo për një pes vakësht që fillon me një herë, ama nuk jam edhe për faktin që kjo duhet lën pabërë. Për këtë arsuje, sëqarohen gjërat në parimë që do të thotë, besimin në Zot, besimin në Islam, besimin në profetin e fundit Muhammedin sa o sërem, besimin në Kur'an, dhe sa i burë kër frise nuk frise nga vetja e ti, dhe se gjdo gjë që vjen në këtë ferë është e pa diskutushme, gjdo gjë duhet pranuar, urdëresat dhe ndalesat, duhet besuar kjo, kjo, kjo, gjitha duhet besuar, duhet pranuar e tjërë e tjërë. Pastaj, zbatimi vjen me përshkallëzim. Ne jemi dëshmitartë faktit, se vetë Zotë i Nuk i ordhoj sahabet në ditë në partë islami që të falin namaz. Asë si të agjerojnë namazan, asë si t'jabit. Madja asë nuk i ndaloj për e alkoholit, asë nuk i ndaloj për i bijozit, asë nuk i ndaloj për i moralitetit në fillimet e islamit. Sepse po t'ishtë e bo kjo pun, zë t'ishtë e bo një i muslimon. Së si shtot nëna në e besimtarve, a i nësherë radiallahu ta'an anha, zhoti qofti knashur, prej sajt. Mirë po parimet bazë duat pranohen që do të thotë janë dhe pa diskutuashme ligjet e Zotit. Pas taj se shfarë zbatojmë, se shfarë realizohem, kjo është piesë e përshkaldzimit e asaj që quët marrjes gjërave me qëtësi dhe avashlik, kur i thonë. Kështu që këto gjëra duhen bërë duhen bërë të qarta qysh në filim, qysh për para, në mënyrë që më pasë mështë këtë probleme, mështë këtë keq kuptime, mos ket keq interpretime, jo un e thash, jo po un e kuptova, jo po un ta thash këtu, ti duhet ta ke kuptuar këtu, e gjitha pastaj çën probleme, prishët imazhin e islamit, prishët imazhin e fesë, çën këto musliman, si është kjo punë, çfarë detyrojnë, çfarë bëjnë, gjitha këto ti mundi përsërish shysh në fillim, duke sqaruar gjërat se kush je dhe shfardop, e çfarë do për kësaj jetë bashkëortore. E nëse gjërat sqarohen qysh në fillim Gjërat zhjithën dhe lehtësohën për më pas. E në momentin që gjërat rinë këshu të përgjithshme, dakordime të përgjithshme, të duja pare të binë dakord, po po mirë-mirë, dakord, dakord, dakord, dakord, edhe vetëm ka gjërat përgjithshme, pa u detajur gjërat, pa u thënë gjërat ashtu se si që janë faktikisht, atërë kjo dhëtë ketë probleme më pas. Për këtë arsu e këshila ime është që më mirë, mos më ngut, Mënyë asë si do të të zhvilloj jetën, gjithë se cili prej këtyre dy njëzë që do të lidhë një jetë se bashku, se sa të bëhen gjatë më ngutje dhe pastaj të fillojmë dhe të qërtojmë vete tona për zgjithjen që bëhen.